«Що ти таке верзеш?» «Ну що ж, давайте вип'ємо за знайомство!» Ліза взяла чарку, яку їй простягнув гість. Вони сиділи зовсім недовго. Потім ліка провела гостя до ліфта. «Ти вважаєш, що це найбільша дурниця у твоєму житті?» запитала Ліка, коли вони стояли на сходовій клітці. У відповідь він пригорнув її до себе і поцілував у ніс, як дитину. «Щось не так?» – продовжувала допитуватися вона. «Ти передумав?» «Ні», – відповів він після паузи. «Ні». «Тебе налякала мама?» «Не хвилюйся, вона завжди така». Їй багато хто стережеться, особливо татусеві гості. Але ти їй сподобався. Я це відразу зрозуміла. Він розгублено повів плечима і натиснув гудзик виклику. Коли він уже увійшов до кабіни ліфта і двері м'яко стулилися, Ліка притиснулася до них обличчям. Ти любитимеш мене довго, — прошепотіла в замкнений простір. Я знаю. Денис. Того ранку я хотів одягти костюм, але згадав, що вчора вилив на штани каву, а інший занадто офіційний. Тому вліз у джинси та светр. Над тим, що збираюся вчинити, намагався не замислюватися. Навіть батьків не повідомив про своє доленосне рішення. Ну, хоча знаю, мати зраділа. Нічого. Потім скажу. Адже невідомо, чи жартувала моя царівна жабка, чи ми обоє просто збожеволіли. Нехай усе буде, як буде. Можливо, в цьому є знак долі? Через лізу до мене прийшла дивна мила дівчина, котра несподівано вирішила стати моєю дружиною. Бідна. Вона ще не знає, що я егоїст і цинік. Але з її появою все має змінитися. І ці млосні видіння, і моє тупе заробляння грошей, і напади нудіги та поверхові стосунки з жінками – я не пішов на роботу, чекав ліку в кав'ярні до одинадцятої години, пив каву та безтямно гортав газети. Потім прийшла вона. Здалеку я навіть не впізнав її. Вона була в короткому пухнастому кожушку з іншою зачіскою. У руках тримала букет рожевих троянд. Я зніяковів адже тюхтій сам не додумався купити бодай одну квітку ми поїхали до Заксу бр а потім до неї мене душив сором я так їй і сказав терпіти не можу жодних офіціозів краще б нам цього уникнути мені було байдуже хто її батьки як вони зреагують на роптове одруження доньки, мене це не обходило. Вона погодилася і була готова одразу ж їхати до мене. Але я поглянув на її ніжний профіль і широко розплющені зелені очі, і вирішив, що мушу пройти всю неприємну процедуру до кінця. Адже, як підказувала інтуїція, дівчинка була із заможної родини, а в заможних родинах усе вирішується за обіднім столом. А потім я вже не міг не те, що розповідати про свої набутки та перспективи, про що, власне, і збирався потеревенити з її предками. Я не міг дихати. Я ніби зсередини вмить вкрився дерев'яною коростою, і кожна щербина вп'ялася в легені. Це був жах, мара, вишкір долі, удар обухом, чортівня, абсурд, маразм, лажа, кінець усьому, смерть. З напівтемряви перед покою мені назустріч вийшла Ліза.